Це сталося під час однієї із найдовших моїх екскурсій. Я відкрив чергову безлюдну частину замку, менш ніж за тиждень до тієї фатальної години, яка, як я вважав, повинна позначити крайню межу мого перебування на землі, і після якої... Я навіть не смів будувати жодних планів, адже не знав, чи зможу навіть продовжувати дихати, не те, що жити. Більшу частину того ранку я провів, здіймаючись і спускаючись напівзруйнованими сходами у одній із стародавніх башт. У другій половині дня я спустився тими ж таки сходами на нижній рівні. Я заглиблювався все далі й далі, поки мені не почало здаватися, що я перебуваю у середньовічній підземній в'язниці або навіть у розкопаному старому склепі. Коли я повільно проходив вкритим селітрою проходом біля підніжжя старих останніх сходів, бруківка під ногами стала вологою. Невдовзі я побачив у світлі свого мерехтливого смолоскипа, що приміщення далі заповнене водою. Стіна ж перегороджувала Подальший прохід і заважала моїй подорожі. Впевнившись у тому, що подальше дослідження неможливе, я повернувся, аби йти назад, та ось... Мій погляд впав на маленький люк із кільцем, розташований просто під моїми ногами. Зупинившись, я на силу спромігся підняти його... Після чого відкрився чорний отвір. Дух та випари, котрі із нього здійнялися, примусили затремтіти полум'я мого смолоскипа. Щойно смолоскип припинив тремтіти, я опустився в грізну глибину. Він повільно розгорявся. Мій спуск тривав. Східців було багато. Вони вели мене до вузького проходу, що був встелений каменем, який, наскільки я знав, міг знаходитися тільки глибоко-глибоко під землею, навіть під підмурів'ям нашого палацу. Прохід виявився доволі довгим і завершувався масивними дубовими дверима, із яких сочилася волога. Це не дозволило мені прочинити їх. Припинивши через деякий час свої марні зусилля, я повернувся і пішов назад до сходів. Коли раптом... Мені довелося пережити одне із найглибших і найнесамовитіших потрясінь, які тільки може сприйняти людський розум. Раптово я почув, як важкі двері позаду мене зі скрипом і повільно прочинилися на іржавих петлях. Мої безпосередні відчуття у ту мить важко піддати аналізу. Зіткнутися із доказами присутності людини чи то духу у такому безлюдному місці, яким я вважав все своє життя старий замок, було приголомшливо. Я заціпенів від жаху. І не соромлюся у цьому зізнаватись. Коли ж, нарешті, зібравшись із силами, я зміг обернутися? Я зіткнувся віч вічнавіч із осередком того звуку. Мої очі, мабуть, вийшли із орбіт від видовища, котре вони споглянули. У старовинних. Готичних дверях стояла людська постать. Це був чоловік, вдягнений у тюбетейку та довгу середньовічну туніку темного кольору. Його довге волосся, розпущена борода, були жахливого і інтенсивного чорного відтінку, а також неймовірно кошлаті. Високе чоло незнайомця було значно більше за звичні розміри. Його щоки глибо запалі й густо вкриті зморшками, і його руки довгі, схожі на пазурі, вузловаті, вони були... Мертвотно мармурової білизни, якої я ніколи не бачив у людини. Постать незнайомця була худющою і схожою на скелет. Окрім того, вона була дивно зігнута і майже губилася в об'ємних складках його незвичайного одягу. Проте, найбільше мене вразило його. Очі, дві глибокі бездонні печери темряви, які обіцяли жах. Нині вони були спрямовані на мене, пронизуючи мою душу ненавистю і пробуджуючи у мені самі потаємні страхи. Ми стояли так, мить чи вічність. Нарешті страхітлива постать подала голос, гуркотливий і потойбічний, від якого я весь струснувся, відчуваючи себе крупинкою на краю злісної порожнечі. Мова, якою він промовляв, була тією приниженою формою латині, якою користувалися освічені люди у середньовіччі. Я ж особисто ознайомився із нею, дякуючи дослідженням праць алхіміків та демонологів. Привид говорив. Він розповідав про прокляття, яке нависло над моїм домом. Він сповіщав про мій прийдешній кінець. Він зупинявся окремо на кривді, яку вчинив мій предок проти старого Мішеля Мове і зловтішався помстою Шарля Лесорсьє. Він розповів мені, як молодий Чарльз втік у ніч, повернувшись через багато років аби вбити спадкоємця Готфріда стрілою саме тоді, коли той наблизився до віку, який був віком його батька у час вбивства. Він розповідав мені, як Шарль-Лесорсьє, повернувшись через багато-багато років, прокрався до маєтку і оселився у мало кому відомій безлюдній підземній кімнаті, двері якої нині й обрамляли огидного оповідача. Він оповідав, як Шарль схопив Роберта, сина Готфрі, на Полі, влив йому в горло отрути і лишив його там помирати у віці 32 років. Таким чином особисто Шарль і втілював у життя мстиве прокляття, промовлене у день вбивства його батька. Ці слова лунали у підземеллі і вражали мене у саме серце. Спостерігаючи за моїм переляком та онімінням, він насолоджувався. Людина здатна звикнути до всього. Отож, за певний час припинило здригатися моє серце, і я зміг усвідомлено поглянути на нього. Здавалося, ентузіазм незнайомця вичерпується. Ненависть, яка спершу просто линула із його очей, Почала згасати. Проте, помітивши зміну у моїй поведінці, він знову розпалився. Диявольський блиск повернувся, і він здійняв щось у руці. Я помітив у нього в руках невеличкий флакон. Він здійняв його і збирався покінчити з моїм життям, так само, як Шарль Лесорсьє 600 років тому обірвав життя мого предка. Якийсь древній підсвідомий інстинкт самозахисту спонукав мене розірвати те закляття, що сковувало мої рухи. Я ж бурнув свій смолоскип вістоту, котра загрожувала моєму існуванню. Я чув, як флакон розбився об каміння в проході, не завдавши мені ніякої шкоди. І в цю мить туніка дивного чоловіка запала, освітивши жахливу сцену. Крик, крик страху і безсилої люті, що його видав потенційний вбивця, виявився надто сильним випробуванням для моїх розхитаних нервів. І я втратив свідомість. Коли я прийшов до тями, навколо було жахливо темно. Я пригадав події, що передували на станню цієї темряви, і здригнувся. Проте за певний час цікавість перемогла. Ким? Запитував я сам себе, ким був цей злий чоловік і як саме він потрапив у стіни мого замку. Навіщо йому мститися за смерть бідолашного Мішеля Мове? І головне, яким чином це прокляття простяглося на стільки довгих століть від часів Шарля ле не зрозуміло чому, але я зрозумів жахіття цих минулих років прокляття мого роду знято з мене. Я знав, що той, кого я знищив, і був джерелом моєї небезпеки від прокляття. І тепер, коли я відчував себе вільним, я палав бажанням дізнатися більше про ту зловісну річ, яка століттями переслідувала мій рід і перетворила мою власну молодість на довгий кошмар очікування смерті. Сповнений рішучості подальших досліджень, я намацав у кишенях кремінь і кресало. Я запалив додатковий невикористаний смолоскип, котрий мав із собою завжди у дослідженнях. Перш за все, світло смолоскипа освітило спотворену і почорнілу фігуру таємничого незнайомця. Його огидні, бездонні люті очі тепер були закриті. Мені не сподобалося це видовище. Я відвернувся і обережно пройшов до кімнати за готичними дверима. Тут було щось схоже на лабораторію алхіміка. В одному кутку була величезна купа сяючого жовтого металу, який гарно зблискував у світлі смолоскипа. Можливо, це було золото. Проте я не спинився, аби оглянути його. На мене дивно вплинуло те, що я пережив, і я далеким був від мрій про багатство. У дальньому кінці кімнати я виявив прохід. Сповнений подиву, я пройшов ним і побачив, що він виводить до одного із багатьох диких ярів у темному лісі на схилі пагорба. Під замком. Сповнений подиву, але тепер розуміючи, як цей чоловік отримав доступ у замок, я повернувся. У мене був намір пройти повз останки незнайомця, відвернувши обличчя, аби не бачити тіла. Проте, коли я наближався до нього, мені здалося, я почув якийсь слабкий звук. Ніби життя і ще не повністю полишило його. Приголомшений, я повернув обличчя і звів смолоскип, аби оглянути обгорілу й зморщену фігуру на підлозі. І тієї миті, коли я схилився над ним, жахливі очі, чорніші навіть від обпаленого обличчя, на якому вони були. Широко розплющилися із виразом жаху, люті і ненависті. Потріскані вуста намагалися сформулювати слова. Я кепсько розумів. І через архаїчну мову, і через слабкість голосу. Одного разу я вловив ім'я Чарль Сорсьє. Далі мені здалося, що я чую слова роки та прокляття, котрі долинали із перекошеного рота. І все ж таки я не міг зрозуміти сенс його уривчастої промови. Вочевидь, саме моє нерозуміння змісту його промови примусило смолянисті очі печери знову злісно зблиснути на обличчі. Тіло і обличчя його завмерло, жили і дихали ненавистю лишень очі. І раптом він, оживлений останнім поривом сил, здійняв свою страхітливу обгорілу голову із вологої підлоги. Потім, коли я лишився паралізований, напівзігнутий над ним, він зібрався із силами і пролунав його голос. І в передсмертному видиху він викрикнув слова, які згодом переслідували мене всі мої дні і ночі. «Дурню!» – закричав він. «Невже ти не розумієш моєї таємниці? Невже немає розуму у тебе, яким ти міг би розпізнати волю, що впродовж довгих шести століть сповнювала жахливе прокляття над домом твоїм? Хіба я не розповідав тобі про великий еліксир вічного життя?» Це була... Головна таємниця алхімії. Отож я, я прожив ті шістсот років, Аби помститися тобі, Тому що я Шарль Лесорсьє. Говард Філіпс Лавкрафт Алхімік Читав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 Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картку Monobank, Coffee чи Patreon у описі до даного відео. Проте робити це я закликаю вас лише після того, як ви допоможете нашим захисникам і підтримаєте Збройні Сили України. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!